من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِسْقُلْنَ دُخُلُوا هَذِئِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شَيْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِتْوَةٌ نَخْفِرْ لَكُمْ حِتْوَةٌ نَخْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وسنزید المحسنين ده بنی اسرائیل رو خطاب کې اتو نعمتونه او دعا نعمتونه او عذابونه بیانیدل و نعمتونه مخکثیر شو دا اولنې نعمت او عذابو نز نزول العذاب من السماء بسبب تبديل القول قول بدل بدلته دا الله تر طرف نه خود لشه نو پاغي باندې ازه برانې ملک فتحک نو دا ادب خودلی لشه يو چې د کلي تن نو پاجه زن نوځه او په خلی باندې کلمه استغفار وای ديدا قول او فیل دواړه بدل د استغفار په ځای باندې دا غنمو دا اربش مطالب شوروکر غنمو اربش پاکار دی او دا اجزه پزه پا او پا گڑانا نواتل نو الله په عذاب رو لے گا ویز قلنا غوخ چی منگووی و دخلو داخل شه حاز القریت دی کلیتا اکلیتا زی دا فاتحینو پا شکل کلی کمو بیت المقدس تے <تصفح> <تصفح> بیت المقدس ایہ بلکل دے سرخوا کہ هرې حوار ته وی ریھا چه مالک او جواب روپه قبضوا کافر دی ترบูรن ننو زید کلتا فکلوا خره من حد دین ہے سو شی چرتم چه خوخشی رغدن پرمان او فراخا و ادخل الباب ننو زید د دې خارتا دا خار دروازه په خوا زمانه کې با خاریونه غړدیوالو نه تو باه کې با, با دروازې لکه زمونږ په خاور کې د ګېټو نه چړي دا ګنج ګېټ دی او دالا ورې ګېټ دا مخ کې خار دقه دا دی ګېټونو چې دا په دې خار دروازې وي او لدی ګېټونو نه بهر دا, دا شাড়ه <تصفح> دققه شه زمانه کې د دې خار دروازه نو خار فتح و دا خار پا دروازه ننوزه، نو چې کله د خار فتحه او د دې خار په دروازه نه نوځه نو سوجدان پاجهځه ورنه نوځه او یا یاد باب نمراد د جمعه دروازه فلسطین کې عبادت خاني و یا د بیت المقدس دروازه تا یا یو عام جمعه خدا خار دروازه بس یو عامه او اسانه معنی و ادخل الباب سجد ننوزه ده دروازه ده خار تا سجدن پسجده مراد ته تبیداری راغب اسفهانی مفردات القرآن که هم دغمانه کئی چه سجدن اے متزللین من قادی دغمانه مراد تبیدار زکب <تصفحانی> پا دروازه ده سجده پا حالت که ننواتل ده خوگران خبره ده یا سره دی پس اجده یا پا دی دروازی دوزی روزی گران خبه نمارات تی تبیداری دا جزی ودخل البابا نوزه دروازی دا دی خار تسجدن پا جزی سره وقولو اوائی پخلی حتوتن اغا کلمه چگونه پی مات کیگی کی حتوتن کلمه دا استغفا گناه پی رج حتا حتوتنه تا خد تو به هز زنوب اغا کلمه چگونه رجی نستغفر دګه نو خبر لکم بخنبو کوم تاسوتا خطا یا کوم ستاسو سود غونو سمانا بلار نه کیډر مو د جهاد نو کړې نستغفار وای نو الله وم دغه خطا او سستی معافي او عاجزيو کې وسنزیدل محسنین او زر د چ بدله و ور کومنګا الم محسنین تابیدارو تا نیکانو تا چانه چی سستی شی د غنا په دې استغفار به ما بشي او چې څو غنګار نه یا لهوله درجه بلندي اجر باور کی دا خدای الله تره نه حکم دو خبرې وې قول او فعل فعل داده عجز سرنوز قول داده استغفار وای دیسو کړه دی. فبدل الذين بس بدل کا اکاسانو ظلمو چې ظالمانو قولا او قول یا دلتا و سرا د قولن مقدر روواز فبدل الذين ظلمو قولن د قولن بدل کا کسانو چې ظالمانو قول پا بل قول غیر اللذی او غیر داغین او وی ویغس قیل لهم چې ویلشه او دوی تا دوی ته چې کوم ویلشه او هغه پرخ او داغی په زیبانی بلو وی ویلشه او تسری ویلشه ورته او نو یا ديدا چې وکړل چې په دې حتواتن کې غناو کړو وی حن توتن غنم غنم رای او یا بخاری کی راضی قالو حبۃ فی شعیرۃ منگل دانے په وګو کې پکاره دی په وګو کې وختو وګو کې وګو کې منگل دانی پکاره غنمو دانے وصل شروع نو دا قولی په دې طریقه بدلل دا فعل د بدلېدو ذکر قران کې نشته فغا حدیث نه معلومی چې فعل یې بدلل حدیث د بخاری کی راضی و دخلو على استاحهم پا کناتو کناتو تو خیدل وردنوات خپیوی دی قبلی ترب تکڑی او پا دروازه ده سی وردنوات ده سی جی بخارو پا گڑاو پا ماسته پاکستانیانو جشن ازادی مناو پاکستان ازادش نو دش پی شراب و گڑاو دم دا غدی بنیس ریل دویم چی دهنو ملک فتا کړه نو پا گاډاو په مستې لاړل جشن کوي نو فیل فعل بدلولې د حدیث نه معلوم او قوله دا بدل ک قرآن وای دانه اور بشی غوستې <تصفح> الله په عذاب راولې فانزلنا بسمون نازل کال الذين پاکستان ظلمو چې ظلم کړه او رچ سن عذاب رچ وی لیکيږي کرک جن عذاب تک کرک جن چې سړید ته کرک وري کرک جنازان سو کوئی تاؤون وابا پی را لتاؤون وابا بیماری من السماعی دبرنا بیماد دیو جی کانو چی دیو یفسقون فسق کونکی فسق نموراد حکم ماتول فسق حکم ماتولو تاوی بیماد دیو جی کانو یفسقون چی دیو ماتونکی دا اللہ دا حکم دا اللہ حکم ممات کو قول فیلی بدل کا دلتایو مفاصیلی نو چیڑھا لینا بمونگو مچیڑو مو فائدہ پکیت اگر دا چی تبدیل د قول او فیل شرعی دا ظلم فسق او بدعط تے قرطبی انو نو مفاصیلی نو مسئلہ چیڑھا تبدیل دا قول قول شرعی او دارنگ تبدیل د دا فیل شرعی دا ظلم دے فسق دے بدعط تے اگر دیت ویلی شو کلمه د استغفار وای دوی شوې د وی غنم جوار وستل ا سې جوار غنم موصل ګنا ها یو څړې رزق وادي بده خبره خو نه الله نوای روسو با قرآن کې راشي د حج په مقاجیان تو وي وفتو من فضل الله حج له تیله الله ن رزي من سمنه خبره خو نه رزق وستل ځان له مال حلال وستل من خبره نه خود دی او غستان او بس کفر وک چ الله په عذاب اصل خبر ادعا چې غنم جوار او اصل بد نه و خود غ مقام او زیاده دینو شريك اول دلتحت وتونو ناغه شريك کلمات بدل کله پدی وجا ظالمان او بدعتيان شمو شیخ نو مساله دا چې کم قول قول شرعي دي اوبانه بدل قول شرعي باغه چې کم نقل لې زکا دا مساله دا زمون کتابون دا لکی چه مابنا دا اقوال شرعیو پا نقل بانده دا اقوال شرعیو مابنا او بنیاد پا نقل ده اقوال شرعیو با اغوی لکی کم چې نقل او په یو حدیش دا دا بخاری شرعیو نورم نقل کرده صحابی ده نبی علیہ السلام ورطا دعا خوڑه وا چه دعا دعا وای چه کل دشپیو دکیگه کنا نو دا وای دا وای دا. دعا وای اگده دعا پا اغا دعا که دعا الفاظ رازی آمن تو بی کتاب اللزی انزلتا و بی رسولی کل لزی ارسلتا و بی رسولی کل لزی ارسلتا نبی علیہ السلام بی اصحابی تاوی خوو سی تو وای او ری دیده کنا چه یادشو کنا اغا اغا دعا, دعا تولو وی نو چه اخیر ترارا سیدنو اے و آمنتو بی, آمنت بی کتابی کاللزی انزلتا و بی نبی کاللزی ارسلتا رسول لین سے جوڑ کر نبی نبی علیہ السلام آتا سلف ازو رسول دسو وے. نبی نو دسو حابید دی نبی لفظ وی لون امراد دم دقا رسول دی محمد رسول اللہ السلام دیکنه دی خو نبی علیہ السلام ورد دی اللہ داسی نکنه زما لفظ باوی ما رسول وی لی نتبس وی رسول باوی حالانکه دقل ته رسول و نبی کیس فرقنون دق محمد رسول اللہ سلام تے مراد و دا صحابیم خو نبی علیہ السلام و خودا چکم لفظ ما دا خلین ووت با اقوالوکی او آسکاروکی نو اقو بی چکم نقلی او چرتا نقل نی ہوتی وی نو دا بدعت فی الاقوال ابتدا فی الاقوال ابتدا لکدلتا دیم قول بدل ککا فبدل اللذین ظلمو قول و سو گو زمون پده ماشره کی منگو گورو چه سونا تبدیل ده قول کی خلق سمرا ٹکی او ٹوکی ورده نا باشی ده طرف نا باشی که نا ازان کئی ازان نو چه ازان کئی نو پنجاب کې یا بریلیان ته مخ کی اصولا تو اسلام علیکا یا رسول اللہ ده تبدیل ده قول نا ولی ده نبی علیہ السلام صحابانا مخ کی رسو درودو علیلان درودویل شوی ده چه دویه وی نشت دارن یا دا سید دواګانو کې الفاظ دي دوا راځي حدیث کې الله اومانت الصلو و مین کا سلام تبارك تربنا و تعالی تیاذ الجلال و الکرام دعا سلدار نو دا الفاظ پکې امامانو ان درج کړي سنگوي ایار جویلینا سلام او دار سنگه اه حینا ربانا دار السلام او پلان دا غټی ټکی ټوکی نشینې سي غیر شرعی قول دا ته دی لقول دارنګ د دا اذان دواره زی الله و مربا هزه دعوت التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وباس مقام محمودن الذي اعطى او انك لتوحيف الميات کوي وسروي کوونه اشتا خو اسدا چاتي س درجه در رفيا وارزقنا شفاعته دلفاز حديث کې نشته دغه ټکی ټوکی دي چنه نشته تاسو نور ډېر درودو کې وګوره درود هغه دی چې کم حیو کې نقل دی نو هغه مختلفی سیغی نقل دی خو چې نقل ل سړی و جوړ کړړي دا پلان کې دا دررو د تاج دیرواج جوړکړی د شیرې درود او دغ الفادي دا او بالا واله والالې پ غمبر یاد دی داف او بالا دیه دی واللم نه ن د کفر خبري شیر رشید احمد گنگوی رحم اللہ دا دیوبان مفتی زمان شیخ المشایخ آغا فتاور رشیدیه کلی کی چی او سڑه دروت تاج فضائل بیانی او او خلکو تای دی که دون سواب دی دا څنګه دی او ای دا وی سوم قاتل دی گوڑا که زهر ورکول دا فضائل نشتا شرکی الفاظ دی ورکی دا سنون دیر خبری خو برحال نقال او فیل چکم شرع کې نقل نه دی نه باندې دی فعلم بدل کا حیات سو حیات د او چود خلل باب سجدا فاجزه دی یا بدل کا شرعي نو دی 50 تو پتو خدو تو خدو نه بدل نو شرع حیاتم نو بدلای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په عبادتو کې په دواګانو کې په ذکر کې کم ہے او کم شکل منقول دنو اقصا وکې دا نه چې خپل هي اته شکل جوړ کړه او بل هي ته شکل وبل ته تفصیل خدا یاد ساته تبديل القول فدغه وږي الله سوی زلم بما كانوا يفسقون فسقوا نو تبدیل د قول وېدا بدت کور طبيبیا روح المانی دیمان دی باندې خباس کړه وایز تست قوم صالح قوم فقل نضرب بها عسا كالحجر دز انس اتم نعمت او مخ که بیانشیو منسکی عذاب را غیه نو بیعوس نعمت اتم نعمت انفجار المائی من الحجار دا گٹه او دا کانی نو ببیدل دا گٹه او کانی نو براوطر دی چونکه میدان کیو سحرا کیو نو دسکلو دو بو انتظام نو سمندر خو خو یادا چه دا سمندر او با دسکلو نی سمندر او بسوک اسکی او خو مال گادا او یادا چه سمندر تلر پاتشو دی مخی تری دی او زهره دغو تنظیم نه بس موسی عليه السلام ته یې وبپکارلی هغه دعا وکړه نو الله دا هغه معجزې د یو ګټ او کانی نو برواني ویز استسقا کله چې ورسلی موسی موسی عليه السلام له قوم یې د خپل قوم د پاره وبو استسقا طلب دوغو ته وي فقلنا بسم ورتو یې بیاسا کا په پلمسا باندې الحجر ادا کانی الحجر دغلطه پدې میدان کې او غټو وبس زه وخم اګهټو ایدا سیوا چې سلور طرفونه نو دا هر طرف نه درې درې چشمه روان شي نو 3 4 12 فن فجرت پس جاریش و منو حدا دینه 19 دولس عین چشمه دولس چینه ته روان شي دا طرف نه درې درې قظالما یقینا پیجندره او کلونا سن هر ډلې مشرب هم گودر خپل مشرب زید اسکلو کن مشرب کم ازیغہ دا ظرف دیکھا نو زید اسکلو او کنہ حاصل مانے که گودر بس گودر خو گودر تاربه که مشرب خپلو می خپلشتا خو مشرب دسکلو زید په خو مانگا بس که دسکلو زید یاد ہے که گودر قال الی ما کلو ناسین یقینا <تصفيق> <تص پی جندله و حریډله مشرب اون خپل ګدر څنګه دی دولس بلې منی اسرای دولس خاندان او دولس چشمه روانیش نو هر ډلې تهو خاندان ته خپل چشمه خوړی مثلا الکد قبله ترپتا اولنه چشمه د پلان کې قبيله منزن د پلان کې او یودا دې سر ته پلان کی تر په پلان کې قابل دی د دې طریقې سره ویل تقسیم دا تقسیم د دو وجو دا غنی چشمې یوي باندې امکار کېدل خدا دګه چې خو بني اسرائيل به اتفاق خلکو الله ویسه نه پېو چشمې او هغه جنگ او شری نو ځکه وړه ډېرې او دیم دا تقسیم انتظامی نظم ته اشاره کوي چې الله منظم کول غستل چې دار چا خپل گودر معلومی و پخپل نمبر او پخپل تطیب و بولر ایسی نظم تیشار بیاوت مونگوئے کلو وشربو امر دین و قل نا بیا مقدر دین مونگو توئی کلو خورے وشربو اسکے سخورے آمن نسلوہ کانا چمخی تیرش او وشربو دوگوار پس اسکے از دا غشو خورا کلو من نسلوہ خورے وشربو دوگوار پس اسکے می رزق اللہ دادا اللہ وارکڑا دا رزق وارکڑا ولا تاسوا مگر ز فلرض ازمکه کی مفسدین فساد کو ان کی فساد مکه فساد سره دغه دیکنه ذخیره اندوزی مکه دغه فساد و اذ قلتم یا موسی دا دیم نعمت ته اخیر عذاب الذله والاحوان بسبب الكفران او رسوئی په سبب دنا شکر من نه سوا والله لا په تیاه ورکول د بس زمونږ زړې مړ شو موله چر ته پیازګ موږه په کار د شکرکړ لا ې وقع دې خور اندزی کړی اسکلته مغ وخت چې تاسوو یا موسی موثالله سلام ل ن بره هرګز موږ صبر نه کو نټګېګوله توامین واحددن په یو قسم خوراک په یو خوراک نه په یو قسم و نه دودي ی من نه بل سوا پو یو قسم چر وغ دغه یو ور وخرাজি نو چې ډیریو خلکو ته سړې مور شي کنه خو دې به قدرې وکړه مونږ په یو قسم خوراک نو شوټینګ کې ده نو فادو lana واړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا سوالو کا یو خرجنا چې وباسي مونږ له مما آغه رباسي مونږ له پیدا کی مما د آغه نتون بیتل ارزو چې زرغونی ازمکا پیدا کيه ازمکا من بقلها من بیانیا ته من بیانیا بیانی پمانه دی یعنی یعنی یعنی پیدا کر اللہ تا هوای چی روبیسی مونگلا پیدا کی آغا چی کم شیز مکر آزرگونی یعنی من بقلها د ترکارو سبزونا بقل سبزی تا وی او بقال سبزی فروش تا وی ونن سب عرب دانو ما هم کرده اوی بقالا جرنل سٹور تا او سبزی دکان نیکن ارسه پکي ناي بقالوي هغه میسرانو اثر ده به نو, نو گاف استماري بغالا الهغدا بغالا ده که بقالا هاي باندې میسرانو اثر راغله ده ناربي کې گاپ وي هلان کې اربي کې گاپ کم نه نو بغالا وته بغارا نه بقالا ها نه نا؟ خو برحال نيام جنرال سٹور ته بقالوي خو بقال سبزي او بقل چره نو سبزي ته من بقلها یعنی د سبزینا وقصایها او د بادرنگونه قصا بادرنگ یا ترا ترا پیژنه ککڑی بس بادرنگ و فومها او د غنمونه فوم غنم یا فوم پمانه د سوم سومه uga غول معنی پکې کوي کی و فومها او د او د غنمونه و عدس او د مسرونه عدس مسر دالو دا تاوي مسر دال تا دا پیژنه کانا مسور دال او اصل کې نن عرب ادس هر دالته وي خاصل کې ادس د مسور دال و وب وب صليحه او د پیازو نه مول له دا شي نه پکار د ګټول مارې چارګانو خورل بس پیاز ما زرایات ها زه مون تارې باندې وي مولغه خما پکا چډې رجینو بیا قال تستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو نو موسی علی السلام ویکړ ورته وای دا سیمکوي دا خو یوشره تاسو ته آسان مليوی نو ورګړل کړیدل ن ګټل دانشته خو با آسان ملالې کې نو دا به ترشه پرې دی او معمولې بیا به ځمېداري کوي په مصیبت باغتايې قالا وې وو ته موسی عليه السلام اتستبدلون الزی آیات سبدلوی غشه ای اشاره را تکوم نور بیا ګوره اتستبدلون دا مزیدې خو په مان د مجرده وي قالا تستبدلون آیات سبدلوی الزی غشه هو عادی چې غو معمولې دی بالزی ومقابله د غشی کې هو خیر چې بهتر دی اګه بهتر پرېده او معمولیاله بهتر سو مانا او سلوا پسو وجو بهترو یو اصول دی د دې په نسبت 파سان مليږي کنه بغیر د کړهو نه یو بهترواله ده او هغه پیازا او ګنګوخهوبه کرے ریبه دوم پغذایت کې بهتر دی چرته چرګان لواغان چرته پیازو مسور هه نو دغه غذایته بهتر دی نو ځکه او ته موسی پو بدله ده بهتر کې مالک هغه بنی اسرایلوی نه موږ ومدقق والو او ته خنو ايه بي تو مصرن دي خارتا خوکه او خارو دي تلل کې نه کیږي کنه د لوغه بچرتا پټه پکاري نو د صحرا کې نشته خوکه بځغل ته یوکلید ال تور شه آباد شه کرے ریب ال تلل ايه بي تو مصرن لاړ شه مصر نه نه مورا مصر عربه کې خارته وای هغه مصر تدوینه نېتري د موسی علی السلام په دور کې بنی اسرائیل مصر ته واپس نېتې مصر تبي هر موسو تري ايه بتو مصرن لاړ شه د خارطا فینل کوم بشک اسا ز پارشتما غ سال تم چتا سو غستري تاسو چې ز غسي یاد غلط شتا شتا منا دا ګوټ چاری او دا فصلونه کرل ریبل دا د غلط دی دلته نشته نو سهرال ویلال التہ ذمہ داری شو روکړه نو په غضب وختای شي ذمہ داری چې شروع کړي مزبیا مونږ زوده صفات یو دین شپورز دیو جن یو حدیث کې راځي چې ذمہ داری مکه وای او کې مطلب دا نه چې ذمہ داری بل دیس کې راځي ذمہ دار شړی ته الله دونر دونا اجر ور کوي دغه دا او مار غراغه پر인더 اعلی د دا دینه دانو خړ الله د دې مکه سارویته وخول الله دا دی اجر ورکي و غیره و غیره ناصل کی دامن چې دا کمي زمیداري راغلي دا غیري هغه زمیدار چې بیلمازای بیلمازه بیل او بیا خاص کر غاڼو والا غاڼه چې ګرځي کنه دیکھلو کی 400 و غیره شیخ عبدالسلام سبا سب خاندل او یو غاڼه 15 پک بیلمازه پیدا کړي زکه چې بسناسي سو جوګ تناسي او سو کړي تناسي موږ نه دسونتي زیو د زمیداری دا قضب خبر آران نو دین دقا سیو زمیداری بانین خطلنو آغا مونزو دسو دین دی پاتشو وزوری بات, بات وخلو تووی لازم که دلو تووی وزوری بات علیم و ذلتو یعنی لازم شو پدی بانی از ذلت و ذلت و باودو اختشو بغزبین پغزب من اللہ دا اللہ طرفنا ذالکا دا غزب بیاننام دادی وجیدوی چیو کانو یا فرون بی آیات اللہ انکار کهو دا اللہ دا یا تون وی اختلون النبین او اجل پیغمبران بغیر الحق بجرم ذالکا دا بی ما پسبب دادی آسو چی دیونا فرمان و کانو دوی آتا دون دا حد نتیری دون کی دو چیل دې بي دي نه بل مازه دا وجنه ذلت مسکنت پراغه ذلت او مسکان کې فرق څه دی ذلت وی لیکيږي فقر النفسا فقر النفس فقر النفسي اي خواړه اروا بس مړ ارويږي شوا اروا بي جن له کومه پلان کې شړي اروا نو دو کې دا وګي اروار علا بازار وغه خولاو دا وایسم نه دی خوړلې اوسې نشته دا د یهودو کار دی دا, دا بدعتيانو کار دی دې تین دغه نو ذلت سره فقر النفس خوار خوې وګی اروه والمسکنه تو مسکنت ستوي ایظهار روسوی الحال اروخ یرمه خو بیګام نه د خوړلې او نه نشته نو دا کې کرالا او دا خو ناکار مولیانو کن دا صفت با کرالا او سم ناکار مولا که دا صفت دی بدتی سریشه القرآن رحم الله باوی بدتی تا غٹ کنزل دا دی چه توتی مولی سی بس اللہ در بانی را همو کزامن دیلوی شو نوکران شو ما پسین خطه چه لکه دا سی مو آئی با خیرات زکا سو نرا کن ناغا دقی والمس کنن هر وقت سمینه دی خو� او هر پرسلم اگر کو کیوم نخریکنا شری قران وین وی اسف پتی لو باندې شونډه بریتون غړکی بار روزی چې ما خرغان خو اغه کی عزت نفس او بدتی کی نګه ارواوگی نو زری با تعالی مزلته والمسکن وبا وخت شې غضب مین الله په غضب ده الله دا غضب باندې ولی وخت شې سبب در غضب ذالک دا بئنوم ددی وجی کانو یک فرونه بیاات الله انکار کوي د الله او وجل پیغمبران به غیر الحق بنا حق او به جرمه دا یا تون انکاروم بیا وجل شروع وکړه زکه چې کله دنیا پره سراشی غنه خود نو بیا نه سره قران ته غوري نه آیات ته غوري بیا نه پیغمبر ته غوري نه حق پر رسېږي نو د دې کی دنیا پره نو بس بیا دا الله د کتاب د تورات احکامونو مخړه او امبيه وجل امبيه واجب رسوبه تفصیل رہی د ر امبيه واجب لي بني او به جرمه واجب چې د دوی د خواهش خبره باندې وابس پیغمبر به واجب شهید بیگ ها سوال پیدا کی چې اخر د غزان ته مسلمانان وي الله او نبی او رسولو کتابي معنا نو تو نه زوره ور شوو څلور ور شو چې پیغمبري واجب نو وی ذالکا دا مخکم ذالکا د غذاب سبب او ځالې دا سبب او سبب دی هیته سبب او سبب وای دا غضب سبب کفر او قتل او دا قتل او دا کفر سبب ذالک بما سو انبياء وجل کتابون مخالفت ذالک دا بما دي وجه یاصو چی فرمان و کانو او دونا فرمان وکانو او دوی یا تدونه د حد نوتون کی مطلب دا چې دونا نه فرمان او دون نه حد نه دا وکړه چزونه ښاښونو پیغمبر وجل المطبيا څخه خبره نه کوي او حق پرس ان الذين منوا والذين هذ ديز انوس ته تمه خطاب. خطاب بس ختم شي اته متنونه او دونه مقمتونه بیان شي نووس په دې آیات کې تته مده خطاب لا تته مس ته وایي دا خطاب, خطاب تمامه وي خو ته مده خطاب په ترغيب ترغيب ورغی دعوت ويي تهر هیر باقی روزگار زمړه چې سم کړی کړي راځي ته ووواسه الله وب مات نو ترغیب ورکړي توبه ایت ان الذین یقیننا اکسان امنو چی مان روړې ده په خوله صرف د خوله داوا کوي مونږ منافقان یاده والذین واکسان حاضی یوهودیان دي والنصاروی سایان والسابیین نو جون پر سابیین پدې ټول ډول کې من هرغهچا امنه چې ایمان وړ بل الله په الله ول یو مل اخره پر ذ اخرت الله اخرت یاد کما ته مخ کې ویل مراد به ټول ایمانيات خو ابتداء انتها ذکر کې مراد وسره ایمان بالكتاب او ایمان بالرسول ټول سر مراد ایمان در اوس کو عمل صالح عمل کونک صالح من د پیغمبر په طریقا نو فلهم دي د پار اجر د دوی اند رب هم پنيز دربد دوی اجر باللواركه یو اقیدت رستولو دائم عمل د دا سنت مطابق کول دیسره سړې دا اجر مستحق کیږي کا اقیده صحیح نه یا عمل کې د سنت تعیداری نه اجر نه ملای وي ولا خوفون علی ان بَیَر بدی ولا هم یازنون نه بدی غمجینی خوف حزن کې فرق هم مآويږي و اذ اخذنا میثاککم رفعنا فوقكم الطور دیسه نه دائم خطاب بڼه سریل دې آیت نمبر 63 نه شروع کی دویم خطاب او دا خطاب له ګوګو دته تر آیت نمبر 83 پورې چری نه بحث نه دا سشن اوه بس لسیله باسي آیات پورې دا دویم خطاب 62 نه بحث پورې دا دويم خطاب د بنی اسرائیل دی کی سړي د کې د بنی اسرائیلو د مشرانو د رې خباشتونه او د کشرانو پینځه ډلې بس له حاصل دا خی چې مشرانو کین د رې خباشتونو مشرانو کې امداد لري پېټه او بیا وروسته کشرانو کې کشرانو مراد د قران د نزول په وخت کې چې کوم د نبی عليه السلام زمانه کې یو وو پای کې بیا 52 دلی جوړې شوې نو موږ ته ورکی تعلیم سره تعلیم ده د امت ته چې نه د مشرانو د يهودو انت ځان کې پليته پیدا کړ اخباسه ګنا او نه د کشرانو د يهودو په شان دلی جوړي مشابه تفصيلي وای اغا خباستونو د مشرانو که لومبه خباست وید خزنامیساکو مرفانا فوقکمو تور دا دی تر سٹ چون سٹ آیات کی دا دا مشرانو دا یهود لومبه خباست نقض احد وعده ماتول مشرانو کې دا پلیتیوا چې د وعده خلاف الله سر وعده کڑوه و ماته کڑوه دلتی مثال وی دا یا ساته قرآن چه کڑم یو قانون بیانهی که نا نو پاره باندې یو مثال وې نو ته سوچ کا وا نقص احد ډېر کول تلته یو مثال بیان نو لري ډېر نقص احد کړي نو دلته د اغیدا خو باثت ده نقص احد مثال په وې یو ګور ماوتې واده غسته وا د کتاب بارے کې تورات بارے کې شې دی باندې عملو کې دی بیانو کې کوم تور مې پیوچت کمنه کني منه یا غوښ کې وي منو منو او چې کلا سه زمانه تیره شو نو بیایی چه ده توراتشا تا تو هرزاو ما تکڑه ده اللہ ده کتاب نی پیغپل آمالو کو نی بیانو کو. نو دا نقضی حد ده ما شنانو پری تی ویده خزن آواش اغسطه ومونگا میساق کم مضبوط واده ستا سونا میساق وی مضبوطی واده مضبوطا پخواده میساق ده واده, می واده پسکی اغسطه شده دا الله غشتې وا برعراسیه په تورات وای دا خزنه او غشتې وا مونږ می ساغه کوم واده ستا سونه ورفانا او پور تکړه مونږ فوق کوم تور ستا سوده پاسه کوئی تور <تصفح> تورات ملو شوه او عملي په بیان کړه عملي نه کړه نو الله پاک کوئی تور پی اوچت ک دي د کوئی تور په لمنه کې وسیدل ک غر په لمنه کې کویتوری اوچت ک معنی ک دروې ور دوم د ټول پسج د پریوتل په یو سترګې کتل یو سړی لاندې یو مخه لا منو منو سمینا واتانا خو چې کله ته لری ک بعد بیا بس پمستې شو خلابې شروع نو د غواده ورفانا فوقومتو پورته کوم ساوضا پس کویتور وګورو قران مې فوقاکومتو پرويزيان وې منکريني حديث ایچون کې قدرت او معجزات نه مې دا الله قدرت او معجزاتونه انکار کوي عقل پرستی اصل کې لکه په خواچه معتزله وګڼه دین د عقل تابع کړو معتزله په دغنون باندې نن سبا معتزله نشته خوله کده او یغه قائد بازو غلطو فرقو کې شته دا پرويزيانو کې قادیایانو کې بریلیانو کې د خلکو کې هغه خبره شته نو پرويزيانو کې یواقیده معجزاتونه انکار دا. منکرین حدیث او بس اقل سره خبره تی کما خبره په اقل باندې نه برابرې دي بس وی نه نو دا خبره پرويز وی غلام احمد پرويز یو غلام احمد قادیانی ته ختمي نبوت منکر کافد دجال د نبوت داوا چا او ااو دویم غلام احمد پرويز دا یو ډاکټر دی <coughs> مرشید اوس دغه د لاہور هغه حدیثونه انکار پرويزيانو ته دغه وځو منکرین حدیث نو دا وای وای دا کوئی تور په اوچت شوی نه لړ ما غر سنگه اوچتیږي غر وی سنگه عقل نه مې وای دا سل کې دوی د دوی کوئی تور په لمن کې اوسېدل غن نو دا غر په لمن کې چې سړی اوسې چېاسي بره ګوري غر ورته دا شککاري جوړې دا رابان دی دا پاسا دی موئی نا ایوازی دازے خوند دی قرآن خوڑکتے گا قرآن کی راجی صورت عراف کے برائش ایک سو اکتر کے اغیات ساتھ اغایات ایک سو اکتر صورت عراف وَإِذْنَ تَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانُهُ ذُلَّتٌ اَغَوَخ وَإِذْنَ تَقْنَ الْجَبَلَ نَتَقْصِدَوئِ دَبِي خَرِسْتَ اگه وقت موږ مونگ دا بی خراویس پتاسو بانده غر او در بانی موچت کو گویا که تیوه دا چطره دا دا آسی غاره روچت شوه دیو او دا روچت کرده دا دا اللہ قدرت تی موجزه با دا پیغمبر نو فاقه روچت اوو تموی خوزو ما هر چې مونږ دلته درکړې دې په قوتن په قوت سره یو غز کړو یاد کې ماغه صفې چې بلی کې دی لکه الله کوم دې د طاقت ته کوم چې پرېزګار شه دا آزاد نه بچ شه داته الله د کتاب بارے کې وعده واغست دوه خبرې دي د کتاب بارک یو خوزو ما تینا کوم به قوتن اونې سیغا کتاب چې مونږ دلته درکړې دې په قوتي اونې قوت باندې نیول اونې ول عمل له حزمن واعمل نما عملو انیسه هغه چې موږ دلته درکړې به قوتین ای به عملین واعمل سرا دا الله په کتاب عملو کې زکه دا الله د کتاب حقی چې په کتاب عملوش هغه د خپل عقیده د خپل معاشره د خپل اخلاق د خپل حکومت او د خپل عمل لپاره معیار او قانون شي <تصفح> نو قوتنا مراد یو امانا عمل ده عمل پر اوکی عمل عمل بنی آجی شئے دوی عمل نا کوپتا وراد او یو ظاہری یو مانا بلم کئی بے قوتن دا اللہ کتاب چینی سے نو بے قوتن پا قوت اوٹنگی انی سے سوس تیمونی سے عدب تیماری وی نو دا بیدہ بیدہ دا کتاب چاہ سی لکہ دا, دا انگلش کتاب نی سے سوس پسی نی سے یا دی پا گسل آج نی وڑ او دویم حق دلی کتاب و ذکروا ما فیه و ذکرون مراد درس تدریس ده و ذکروا ما فیه درس تدریسو کیدا الله دلی کتاب ما داغه سفیچ بدی کتاب کی دا الله د کتاب درس تدریسو ک دو خبر شو دا الله د کتاب حق دای عمل او بیان دا د تورات حقو نو سم دا د کتاب و دا حق دکنا دا بروستو د قرآن بارک مرایشی قران بارک قران بارک به صورت سوره تسوات کی را 29 آیات کتاب ان انزلنا الیہ مبارک لیدبرو آیاته ولیتذکر اولوالالباب ته ید لے قران میں دیلا پڑھالے گله دین لیدبرو آیاته تدبر سات وئی تعلیم تعلم توئی کہ اس دا کلا پوہ اولی یتذکرہ تذکر وئی عمل کرا واسطو نہ دو خبری نہ قرانم حق دین دا دت توراته مغویته حق دا عادت واغسې شو وی لعلکم تتقون کرچ دا دو حق ادا نو تقوا و در کړيش دا اعظم نه بچې معلومه دا چې د الله د کتاب دا دو حق پوره کول یو تعلیم تعلم درس تدریس او دویم باغې باندې عمل و قیدا نو دا دو خبرې چیرې نو دا سګي دا سړی کې تقوا او د اعظم نه بچو پیدا کړي نن نګورې نه المسلمان ولی زدیل او خوار دا دا کتاب ده دوال خبر پاتې دی قرآن پاتی شوه نه ده قرآن تعلیم تعلوم شتا درست ادریس نیشتا چر تا ده بندگان بن نگان کم کم خال خالی چه سره قرآن سر شوق لری چی پا قرآن زان پوی کمو ده کسی او بیان او درست ده قرآن او بیا عمل ده دوال خبر کم زوری ده قرآن مطارق ده وجه نه لامه اکبال وی تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر سعید خپل مشران سره سره نسبت دے او خدای اسلام د وجه نو معزز وو د اسلام سره به عزت به عزت مسلمان زړی سو نه زړی شوی سات سمندر پار انګریز راځي او زمو په کو مسدد امریکا مسللت او زمون عوام زمون لیډران ته لړځيږي هلانکه حدیث کې راتل نبی علی سلام فرمایلی چې زمہ امت لاله سه خصوصیات ورکړي چې د بل چا د ندی ویلو بل امت یو پکې داو چې نو سرت بر روبه مسیره شهر د یومیاش په اندازه مال روب راکړي شوه زمو متلا نو د نبی علی سلام او صحابو نه د میاش په سفه انګريز یې ریډو کافر دی اريده دو عمر فاروق پنوو د ماویر ضلعونو پنون باندې کافر خپل بچیړو له چپکولې لکه نن سبا چې مور ماشومو د کوي چپکې بوب بلاراله ایبوی عمر راغه ماویر راغه نن یو الټی هه گنگا یاها چل رہی ہے نن مسلمان په لړزان دې وجه سره اقبال وای او تم خوار وې وني تاریک قران وک اقبال غره دې پیسې لخوا موږ د مریان طالبانې سره زین کی نمانی خوان اقبال ڈیر روی سڑے دی اقبال پا قرآن و شریعت ماندیر او داغا اشار او داغا فکر سا عجیبه دی عجیبه فلسفیره خوبیائی و خبرہ نسبتی منسر او کانا اولمائیو دیو بند سا دیو بندیو او شاگردہ چاو پا قرآن کې خبریه نیه خبر اس نه خبری تا څو صرف دا کار چې مړه غبز دی یورپ نه راغلی او د انګریسي تعلیم وکړل دلته هم تعلیم کړل دنیا دینی د مولانا حسین علی او د احمد علی لاہوری د قران شاګرد دی قران یې ویل زکه د قران رنګ په چاړو دی او د توحید رنګ تاسو ګورئ اقبال په اشارو کې توحید او قران ډېر دی جیبا جیبا اشاری دی تا زرت سے لب و تر تطلب میوالی ما تے کڑوسووی چه اکبال بدل تا رات لازمت او احمدی اللہ حوری سر وناز پاسو برحال خبرم دا کولا چه قرآن نن مسلمان پر خیده نن نی اغا بیان او درست درشتا او نی عملشتا قرآن نن پا دالت کی نشتا سینیٹ اسمبلی کی نشتا فیصلی پی نشتا پا کور کی نشتا. دارنګ په وجړکی نشته بازار کې نشته په غي عملیسته دغه د قانون مطابق ای نور خوسه کې جماعت کې نشته نشته جماعت کې شته داخه کوپروت ته او په جماعت کې د قران درس نشته چې عوام متبای کم دی چرته یو نیمه د الله بندا د الله کتاب د پار په پا جماعت کې ځای ني ناتولا نزمولا کیسه کہانیانو لا جماعت د ځای ور تیره دا قرآن درس او ترجمه و کنگ چه بورا مولی ته تا سوئی شر جوڑه قرآن شر جوڑه قرآن تا شر وئی او درس که یمن او مخې قداب را پیگنده و سوار لسطل لسلمه نیکدی قرآن دیونه ویگی نه گمراه بیشه گمراه کی گی وئی بخوا داسی جهالتو چی مولا و طالب تیم قرآن نخو ده دمون مشایخو بوی مشایرانو سا غریبانان سپ اوې چې کله موږ طالبان وغوې بوي نو چرته ومشورجامي و غیره وي او چرته قران باندې به با استشهاد نیولې شه او کنه دلیل نو موږ وې استاد ستر ترجمه چ پام کوا پام کوا ترجمونه کې گمراه بشي غلط بشي په یو زور زیر خلک کافر کیږي په دې به طالب مولا ده ترجمان یې راو او ده پرپاګند انګريز کړه وا شاولی الله رحم الله اولنې سړې دې چې ده قرآن ترجمه فارسه کې پده اندوستان که کڑه اولنه سر خدا غانا خبریه اغا غریب سونه سختی تیری کڑی ده پده قرآن دلته ترجمه وکړه فارسه کې ده سینون ده فتو رحمان چینون ده ده فارسی دونه ده نو علتا په ده مکینا فتوارا ده کافر ده خبریه شاوریو لیلتا نه کافر کڑه ذل تن ملیانو خاتون و مکیتا چې زمو په ملک مولا دے دو قرآن کې تحریف کړې تحریف ترجمه دی تحریف لای فاتولک رخه تحریف کړې داغه گمراهه کافر ده شاول الله غریب چې پتوین اندوستان کې خرش وا او عجیب قوم نه زسکو موت وسکې غری فاطمه متوا واغه خپل مترجمه واغه شلڑ حاجلا هغه زمانہ کې پیادلو سخت د سمندر او حج لار الته دار علماء سره ملاقاتو کو وته تحریب منره کړي زما قوم عجم دي اي په یارب نه پويږي نو ما دا غارابې تعبیر کړي دي او ښا به ولفتوی کوي نه چې دا خوخه کار دینو فتوی به ہندوستان ته اغه دا وي چې دا قوم چې ویخیږي زکه دا غف دور کې د شاولی الله دا غف دور کې هم مسلمانان اندوستان کې کمزوری شي نشاو لري الله په دی غم او فکرو چې مسلمان بسینګ او روش ترایش ناغي او کار دامو کوچې د دا قران ترجمه کوي قران سره اړیکو پیدا کول غواړي او وی دوم څوکل چې زویو شاب در رفی او شاب عبد القادر ناغي اردو کې ترجمه موزه القران چې کوم نو نوبې درم زویره شاب عبد العزيز چې مشرد دټولو هغه تفسير الکفارسي کې تفسير عزیزی فط العزیز نو قران خدمت نوبیا نو سهو په جنې شاه اسماعیل شهید اد ملک ترغه هغه د قران په ذریعہ او د jihad په ذریعہ وین انقلاب راځي په مسلمان پويشه او په jihad به کافر ملک نوزی. نو شي نو هغه راغې هغه سوچو کو کم زینکار شروع کو نو په پښتنو د ملک نشورو کو لغاری پختون قوم په حاضر دی د چې یو نو کې نومه پښا کیږي نو دا غریب د هغه د دیلوینه را روانه معمولې سره نه شي اسماعیل د شاول اولاد د خاندان سره چشمه او چراغ نه معمولی مولام نه دی واقعاتو کې دا غه باره کې راځي دغه خپل یو فکر او عقیده نو دا بدتیاں مولیا نه خلاف دا زمونه کې مولیانم ټیټ مولیا نو لیلې منطقیان برال له وی جوړیدا شای اسماعیل بسره په قران حدیثو کې منطق منطق نه پوي نو یو راځي وای اصل امباو اصل او منطقي مولا راغله وغاٹ غاٹ مولانو مې چرها سیال کوټيره کو سوکو دا حاشی چی ناغا وطوی او راغله هاي شي چې پدې هغه باندې ناغه وته وی شای اسماعیل سښو او ورته وله سکار دے ادا خیرو جوړیدل شرته نه او کار دے کنه نه د لنګوالیو اصل نوم او ورته وله کار مله او اوې راب شي خو خبر وایا هه تاسو په یغه غه امی شړې وایا زه خیر اول خو تاسو به هم ما حل نکړ بیا وشو شي شې اسمه وي دې بلا تکرف لګیا دي اسلام بو یو منطق منطقه او د قاضي حمد الله غټ غټه تیرازن بلا پروا لګیا لري جوابونه ورکوله مولا واپس خلکو ته وی دا نو کرے دا حل دی چې شې اسمه اله بسنګي نو دونو غټ مولا لري هټه لري چې توجهه قران او سنت نوئچه د د پجام مسجد دلی کی خطیبو شای اسماعیل او دو نه جيبه خطیبو چه د جمعه مانزل به د سار نه خلق راغلی نی ولی رشباو. او زے بینی واله دونا او جام مسجد دلیل مشهور غد جمعه ته کی بزینو خلق به پپوڑو کیو بهر منز نهی تخریل لبرات او دانا خدا ترسو الله والا سرهو یورز تقریرو تقریرو کو پدې کې د تقریر مانزن آباد دغه دی چې یو زمیدار سړې له لري باندو نارارې کومند سانیورې چیرغه هغه تقریر راغله مای شاه صاحب کو تقریر ختم بس دې پجڑاش چې هوزو غډې لرې نارم اور تې کین بیا منبر تاوخد آیا سړې ته یو مغه تقریرو شاګر اور توی شاه صاحب اول یو سړی ته بیا تقریر مغه سي جذباتو کار د چې سړی مړ وسوځتا ته دا ټول تقریر کوم اورته مخکیمم د یو د پارا کا اوسم د یو د پاراو الله د بارګنه دا مو مقصد اسلاما کې اوراتان زیو کوسل راتنه نو دوا عجیب سړیو خو پتو وتو لګی دا چې په پنجاب کې سکانو د مسلمانانو چې نه کې تختولي او سرتول مزیتې په فکر پاسې دلو دلته خطر هغه جام مسجد تا چه تدلت تقریر نکیو دا حالت مسلمانانو سره پنجاب کی. نو بس د دخ پل او پیر شای, س... شای سید احمد شی او دا غلمان را پاسی دارو جیحاد ایلانی ہو او دا پختنو ملکی ځان دا پارا دا کار کولو نپارا منتخب نو بیا دا غریب را غلی ده پده کمو کمولارو بلوچستان قندهار تاوری دلید او د قندار ندا سی راغلی راغلي ده او بیا په خبر راغلي په دې ډایریکټ لار نشوراته انګريز حکومت ودن تدې سکان په تغترو په نوتري سونو لو سفر بلوچستان او قندهار د اندوستان نه دیلی لینا او بیا کابل او په دې ملک راوړېدل دلته چراغ نو دلته ځان سره حق پر اسولما خانان نوابان سې مارګریټ سره خلاف او په خبر چار سدا مردان سوابه نوخار دا ملک قبضت او بده که سلور کال اسلامی حکومت کڑه مناظره کڑی بیدتیانو سا دا بڑا بیره نا بده بڑا بیره که حافظ پشم پشمو که سا حاشم سنومیو اغسر پحیل اسقاط مناظره کڑی بیدتیانو دا سی خنزیره نا ار اغلی دا جیحاد ادن انگریز خلا دیو سر پحیل اسقاط مناظره کڑی جسی چ دغې لاس قاعده نه نو منازره شوی بیره منازره بیا کړی او هغه وخت کې 21 کتابونه د خلاف لیکل شو هغه کتابونه کې یو کتاب ول لیکل د شعی کافر دی ول کافر دی د چ دې نو خلق او تقران خي عوامو په دې کافر کړ هغه دې د قران درسونه شروع کړي نو چې کمل کې لا کوي نو انته د قران درسو او قران سره انقلاب راغلی خو به راحل وګدوهه تاریخ نو پختنونو د ناکارو مليانو په سازش خانان ملکانې خلاب شنو وبان چې اسماعیل غریب تنگ شو د پختنونو د ملک نه روان شو نیډې ر به قدری وکړه لړ نو دې به ادا سي وته دې دت کشمیر ته کشمیری مهازي جنگ جوړاو نو چې پهلاراته نو په بالا کوټ کې شيج او جاسوسي وکړه çap وکړه خبرې مسلمانانو سکرو رسید او بیاد دیر لویه تاریخی مارکه شوید دا, دا بالاکورت د سین پا باندې چې چه دیم بیا شید شو او د دا دو استاز سید رحمت شید با شید شو دا شایست من شید قبر دا بالاکورت برا غرده علته ده او د سید احمد شید دا سین پا دی ده بلکه بازی چې سر آغه یا تند آغه او بوده دا سین اونه دا, دا سید احمد شید دا کملتن را غلی <تصح> خبره مېدا کولا چې هغه وقته پښه اسماعیل فتوره غولوی قران ما دی ویځه کفر د خلکو د قران خي او اس مبارک مېدا وی شه قران چې کلا د قران در شروع کبرک مېدا ځکه کافر دې اميانو د قران خي نو قران خودل جرم نو خبره مېدا کوله دا, دا انګريز د شای اسماعیل د خا د شاوري خاندان خلاف فتوه جوړه کړی چه ده قرآن نو دا خلق سنگوالوزی که قرآن طرف تا خلق راوستل قرآن انقلابی کتابو نو انگریز زر خرید مولیان پیداک لدو زر خرید مولیان پیجنه دور که تاڑی سٹو سرکاری مولیان ایلی خطابات ورکڑیو شمس العلماء دا آغا خلق کخان شمس العلماء آغا شمس العلماء و علماء آوی دا شای اسمائیلو دا دی خلقو خلاب کتابو او کل او ان نو وکملیانو مولیانو وې دا بدل مونږ بن غودا قران مونږ له چل راضي انګريز ته وې څه چر فتوی وکړي سور لس او تل لس کړي نو کو قران وې ګمراکی دا خبره واغ وخت نشوروش دا انګريز کړي دې موریا نو غلطو داغي مقابله لپاره دا, دا, دا خبره خواړ نو دا ډېر مودې پوره وا نو سم نو الله دې شېل قران را الله خبر د نونو ډکيو داغه د مارګرو دا استادانو چې دا مهنت کوي او رجوع الالقرآن. قران ترپته خلک بیا راغ کوي چې قران وای او څونه ظلم زیاته आम्ही خو سکه مولا و طالبم قران نه وی وی قران راغسنه او سم دا سو غوره په مدارس کې و غوره دا قران درس ته نشتا نه قتته د خلو کیو ملاشي مفتیشي د قران درس نه و سونه لید افسوس خبره مونږ دا نه و دا صرف نه دی منطق او براغت وغيرها دا علومه عالیه دي کنه الګا صرف لپاره چې قران دې سپیزه کو نایجی ودا هغه आले نہ مقصد جوړ شو مقصد پاتش او کویم نو وفاق وعلى سره دی الله خو کېږي په کلمې ترجمه شامل کړو خو هغه ما تاسو خیری په مدرسو کې دا وفاق کومای سره هغه پیریود نه غسرې کی کومه مشکله او کو اخرین طالب پکې نکین نی بل کې کافي ته کینی دې ده نکی نه حال سونه زیاته ده سره دونه سوله زیاته شي دیو جنا. شیخ الاسلام ابن قیم قسی د نو کې و فرات کوي د خپل زمانې الله تشک کوي ن بزو کتابه کم وای و ورې تم سکو به ظاهارې فلزیانی الله نو کتابه کم وور زوریم الله ستا کتابې پسې پش غوررزولې دی او تم سکو ب ظارې فلزیانی په اوته با کیسوو که نو سر الله کتاب پرخ نو دا الله کتابات دا حالت ما ته معلوم مفتیان مولیاں چې قران زموږ دا مشایخ نن یې ورینو فارې چې قرآن نه وږي یو علاقې خبره کوم زموږ مرګری پکې درس کوي نو البته زموږ دا مرګری مقابله کې خلکو مولا راو مفتی راو وس مطلب چه دا و چې دا زموږ دا, دا درس ختم کیګا نه چې قرآن یې یاد هو چې کله حق پره شروع کیدو قرآن یې علاکه هم درس کوو در دې ادیم نو مفتی دی ناغه راوس وی بس درس به ځکون نو درس به کوم عارف القرآن به مخې ته یې نو امرګرو سرداسي چلوکو 50 به درس کې نه استل امرګرو ورته چاوته سورې نه سارا واړو لا چاوته سورې نور را چې موږ ته غو زموږ دی استاد یو دی ګرو پدیزه کې سبق خو بیادا سرک. دا بل ګرو پدیزه کې سبق خو دا به ځکو تا خو بیا دا سره کړ دا مراته ښه ها خموخه تفسیر نه لای کتلې مې تفسیر کوه امي ته ترجمه خو دل تفسیر زه ور درس به تفسیر وکم الحمدلله زمات ديار لسما دورا دادو دین علاوه مې درس تاسو منې چې دا زکم تاسو تکینم تک تفسیر نه ورم دک مخه طیوب تش سنوک تی مې کری دا غوې الحمدلله مطالعه نکم ته دوري دوري تفسیر کی کی ګم ما طیاد دي ثم الحمدلله زدا پیادو لګیا او ساده قران راواله مخه تکیره زسکه زما یو شاگرد دیکینه ورتوی وای وی به انشاء ولی مهنت ته لکه څنګه چې کافیه شاتیه سره یادکه وای نه خو بس دا چې قران سره مهت په کار دیگه خبره مې دا کوله اصل ناغه مولي سه وتی ما کتاب نه ده کتر تفسیر مې نه نه نو په سواله به چرته کترینو لفظی ترجمه ورتاو ای ورته نو مونږه خلاصم وای یو خلاصه پکې لازم نو دا د موفتی مالوی نراج. خبر دا دا دا دا ما دې نو خبره اضا چې قران سره دا نه زیاتې ده د قران دغه مقصد یو خوزماتناکم بقوت یو عمل او اسکرو مافي دویم د دې درس تدریس حق ته لاړا نن دا کتاب زویم د قران وره مظلوم کتاب بل کتاب نشته سونه چې کافیه وی لیکي ګذونه قران وی لیکي نه وی لیکي عوام خوبلري خبر اضا پریدا د علماء تحال تحال نو وژګرو مافي لعلکم تتقون ثم تولیتم بیا تاسو اورې من بعد د ذالک د دیناباد الله ودا غسته و کوئی توري په اوچت ک د الله کتاب باندې عملو کې بیانو کې خو دې شو کړن و فلولا فضل الله علیکم کې چرته نه فضل ده الله پتا سو رحمت و رحمت نه و نو لکمتم خم خاشیوی تاسو من الخاسرین د تاوانيانونه علامه ربانیو کرا فکار خدا و چې د دیوادی له خلاف نه واد الله یک دم خدا دا الله فضل او رحمتو فل حاله هلاک نکړې نو پری اخوې فضل او رحمت نو سم مراد ده فلولا فضل الله علیکم کچرتنه وې فضل دا الله توفیق د توبې مراد و رحمتو او رحمت دا الله قبول د توبې مراد کذا الله د توبې توفیق نه او د توبې قبلي دل نه نو الله به یک دم نیوړې وې خو چونکې تو بشتنوزه کې پرې خو یا فضل الله نه مراد قران دی ولولا فضل الله علیکم کې چې فضل دا الله پتا وسو قران نه نازلې دی دا ور رحمت او دا الله رحمت نه د نبی رسول سلام راتلل رسالت نو الله به یک دم نیوړې وې خو چونکې مخکنه مقدره دا وا چې اخری کتاب قرآن او پیغمبر محمد رسول الله سلام بر اذی نوځکه گونځایش پر خوځه کیده شپاغی ایمان روی نمپر وردنی ول خدای چې دغه ځای کې ختم کړي د دې دی نمشرانو یو خبرات بیان دابل دو آیاتونو کې دغه تخصیل غاړي ان شاء الله سبا